Nori gustatzen zaio? Ni joserra naiz. Hogeita bost urte dauzkat. Hondarribian bizi naiz. Okina naiz, baina ogia ez zait batee gustatzen. Niri musika gustatzen zait, eta bateri jolea naiz punita talalde batean. Historia oso gustatzen zait, eta eliza zaharrak ere bai, baina apaizak zaizkit bate gustatzen. Edoia naiz, hogeita zazpi urte dauzkat, mendia oso gustatzen zait, baina hiriak ez. Baserrian bizi naiz eta baratzean patatak, tomateak eta lexugak dauzkat. Ah, eta marihuana ere bai, marihuana oso gustatzen zait, polita data, baina tabakoa etzait gustatzen txarra data. Ni, Mikel naiz, hogeita amabost urte dauzkat. Enaiz, punkia, eshipia, esezer. Ez zaizkit modak gustatzen. Lana ere ez, eta dirua bat ere ez. Pua, nik ez daukat dirurik. Ni komiki gilea naiz, eta nire komikiak gustatzen zaizkit, besterik ez? Mirati naiz, Sei urte dauzkat. Bilbon bizi naiz. Bizikleta berri bat daukat. Poli-polita eta oso gustatzen zait. Etxean piruletak dauzkat. Piruletak ere oso gustatzen zaizkit. Baina liburuak eta ikastola ez? bater ez! Ni genaro naiz. barrogei urte dauzkat eta Donostiako udaltzaina naiz. Nire uniformea oso gustatzen zait, eta nire pistola ere bai. Oso importantea naiz. Nik izon onna naiz, eta hitzaizkit ez gazte ganolabakoak gustatzen, eta belarritako duun mutilak ere ez. Ni zaldi askarra naiz Gaztea naiz eta zaldi eder bat daukat Oso gustatzen zaizkit zaldiak eta eguzkia Uizkia ere oso gustatzen zait Baina soldatuak ez zaizkit bat ere gustatzen Horregatik nire dendan eskopeta polit bat daukat